В останню квітку цілує бджола, Їм не зустрітись ніколи зимою. Клацнули зуби замка, Ти пішла і щастя забрала з собою.